Незнайомцю років 25. З одягу на ньому лише чорні штани і багато ременів, тонких і товстих, на поясі, на торсі, на ногах. А під ременями він весь покритий горбами м'язів і джгутами вен і рубцями. Він дивиться на мене і посміхається. Я момоволі відступаю, щоб тікати на гору. У вікно над моєю головою влітає, так-так влітає ще один Старший, не такий жилавий, першою миті мені здається, що у нього за спиною крила. Потім він випускає з рук вузлувату мотузку, і вона вислизає у вікно, як чорний зміїний язик. Тепер я стою між ними і виходу нема. Ти високо залізла, синтетичко, каже той, що з'явився першим у ременях і рубцях. Стрибнула з двадцятого. «Чо у тебе манія величі?» «Я не синтетичка», – кажу йому. Він регоче. «Так-так, звичайно. Ти маніячка. Хочеш розмазатися по асфальту так ефектно, щоб двірники тиждень зішкрібали?» «Твої кишки я маю на увазі. Ходи, допоможу». Він робить заохочувальний жест у напрямку вікна. Я піднімаюся на сходинку вгору. «Що ти тут робиш?» – глухо каже інший. «Хороше запитання. Я шукаю невідомо що. Невідомо на що, але як їм це пояснити?» «Закортіло політати!» М'язистий посміхається. «Ні. Тоді навіщо ти сюди прийшла?» «Мені потрібно було піднятися нагору. Я дивлюся на старшого з надією. Мені здається, він тут головний, і ще мені здається, що він здатен мене зрозуміти, бо мені сказали піднятися нагору. Це була помилка, каже старший, помовчавши: тут на горі тільки птахи і самогубці. Алексе, а випускай її. При слові випускай, у мене з'являється надія, але тільки на мить бо я дуже швидко збагнула, і як вони збираються мене випустити. М'язистий Алекс в один стрибок добирається до мене. Я не встигаю дістати стилет. Мій суперник не тільки сильніший, він б'ється краще. Дуже швидко мої лікті вже вивернуто за спину. Алекс тягне мене до вікна. Заждіть! Ніхто мене не слухає. Мій барабан зривається з плеча і котиться сходами. Алекс кидає мене спиною на підвіконня. Моя голова звішується вниз у безодню. Я чіпляюся за життя ліктями, коліньми, підборами. Я зубами готова вчепитися в бетонну балку. «Постривай!» – чую крізь вітер і стукіт крові у вухах. Я вже лечу. Алекс підхоплює мене і втягає назад на підвіконня. Я задихаюся. А ну, дай її сюди на хвильку. Я сиджу на підлозі, всередині, на вкритому пилюкою бетонному перекритті. Переді мною на дві сходинки вище стоїть старший із двох моїх убивць. Звідки це у тебе? В руках у нього барабан із зображенням вовка. Подарував Римус. «Мені важко розмовляти», – сказав, «Ійти угору». Жилавий Алекс та його старший товариш похмуро перезираються. «Старий вижив з розуму», – каже Алекс, «з глузду з'їхав». Сенильний психоз». Старший мовчить, і я мовчу, мене лихоманить. «А що іще він тобі казав?» Вимогливо запитує старший Нічого, просто угору А коли я побачила картинку на стіні І знову стає тихо Тільки вітер гуде, пересипає куряву Замітає наші сліди на сходах «Ти синтетик?» запитує старший «Я не знаю, що це таке» Ти отримуєш свою дозу, як усі. Крізь роз'єм. Під час так званої енергетичної години. Він каже це таким тоном, як про непристойну хворобу. Я ковтаю слину. Так, як усі. Отже, ти синтетик, вступає Алекс. Отже, ти підключена. Одержиш свій пакет – житимеш. Не одержиш – Загнесься, зрозуміло? Я давно це знаю Місце синтетиків унизу Повільно говорить старший Ніколи більше не піднімайся вище 20-го поверху Або вилетиш у вікно, зрозуміло? Зрозуміліше нікуди Я ледве встигаю добігти до прохідної на призначену годину Прилаштовуюсь у хвіст черги у страшному темпі надягаю робо-окуляри-навушники. Біжу на своє місце. Одна з останніх. Микола дивиться на мене круглими очима. Я боявся, що ти запізнися. У мене навіть на роздратування не лишається сил. Я страшенно стомилася. Потягла плече. М'язиниють при різких рухах були цуглоб. Але сильніша від болю – образа. Та хто вони такі? Як вони сміють із таким презирством цідити місце синтетиків унизу? У навушниках починається відлік. Я з величезним зусиллям підводжуся, розправляю плечі, в останню мить встигаю перевірити застіп короби. Вона з'їхала праворуч на цілий сантиметр, ледь встигаю повернути її на місце. Іде перевірка. Білий, червоний, синій, жовтий. Я розвертаюся, виконуючи команди. Я піксель. Орешті-решт. Я маю зосередитися на роботі. Я піксель. Крихітна цятка на великому екрані. Я дуже гарний піксель. За це мені дають 98 енерго кожного дня опівночі. півночі. Я синтетик. Ну то й що? Виходить сонце. Екран відбивається у низьких хмарах. Усе місто зараз на мене дивиться. Нехай вони мене не бачать. Але ж я частина екрана, великого, яскравого. Я дарую людям радість. Ритму навушниках не дає ані секунди перепочинку. Він не дарує сили. Він виснажує. Я ще слухаюсь його, ще танцюю. Скільки часу минуло? Сім хвилин? Десять? Що? Лише три хвилини? Чер, си, чо, Жовт, чер, жовт Жовт, чер, чер, жовт Енергетичне шоу для вас, городяни Зношений одяг можна переробити на ганчір'я Капелюхи з підігрівом на енергію вітру. Я синтетик. Я синтетик. Якщо я погано сьогодні відпрацюю, мені не дадуть пакета. Багато хто не доживає. Енергії не вистачає на всіх. Хто це сказав? Я збиваюся. Встигаю побачити сповнений жаху погляд Миколи. Його страх передається мені. Я намагаюся вирівнятися і збиваюся ще раз. І ще. На великому екрані крихітна цятка раптом випадає з загальної картинки. В самісінькому центрі. Мені дуже хочеться все кинути і повалитися на платформу без сил. Та я тримаюся. Останні хвилини для вас, Гродяни. Я падаю тільки тоді, коли сонце зникає і в навушниках стає тихо. Виявляється, що мене оштрафували лише на один пакет. І не звільнили зовсім, а просто перевели на місце з краю за номером 11005. Я дуже цінний працівник, написано у повідомленні. Якщо на новому місці проявлю себе з кращого боку, мій статус може бути відновлено. Ну от, усе закінчилося добре. У мене... Є запаска, а завтра я підготуюся, гарно відпрацюю, і мені дадуть енергопакет. Я знову згадую тих із вежі, які вміють літати, які синтетиків не мають за людей. А самі вони хто? І хто вигадав це огидне слово «синтетик»? Сідаю на ліжко, кладу на коліна барабан. Потроху починаю вистукувати ритм. Барабан відгукується. Це не співчуття і ні в якому разі не жалість. Це стримана сторожка сила. Тепер я думаю про Єву. Про те, що з нею сталося. Вона була синтетиком, як і я. Гнат – синтетик. Білявий Микола – синтетик. Навіть довгий, також синтетик. Римус. Ці, що літають, знайомі з Римусом. Якби не страх запізнитися на шоу, якби не все, що потім сталося, я б не забула про таку важливу річ. Барабан зі мною згоден. Він називається довгим розложистим горкотом, ніби перед бурею. У Римуса покупці – Вперше бачу, щоб у нього щось купували. Огрядна дама, голена під нуль, купує іграшкову барабанну установку маленькому хлопчикові. Я давно вже не бачила у місті дітей, а в нашому районі їх просто немає. Хлопчик видається мені чимось подібним до звірятка. Я роздивляюся його, але близько підійти не наважуюсь. Нарешті вони з матір'ю йдуть, і я можу поговорити з Римусом. Він уважно вислуховує все, що я йому, плутано з образою, з обуренням, розповідаю. «Як ти міг мене туди відправити? Вони ж мене мало у вікно не викинули!» «Вони тебе не визнали», – каже Римус, – і в його голосі звучить тривога. «Чому ж? А мені здавалося, що ти така ж дика, як вони!» «Що?» – Римус киває. «Вони дикі. Так їх називають». «І ти, дика, я був певен, що ти також». «Я?» «Але вони тебе не визнали, отже, я помилився, пробач». Він на очах робиться старим-старим, немічним, ледь живим. «Не переймайтеся так, мені стає незручно, хіба можна людина мені барабан подарувала, а я їй задаю клопотів». «Дика енергія, він мене не слухає, єдине пальне для людей». Єдине справжнє пальне Жучкиці ці дилери нею не гендлюють Я зніяку віло кручу в руках барабан Зображення вовка перевертається Бідолашні синтетики живуть на подачках Тихо каже Римус Вони не здатні самі себе підзарядити Але дике серце народжує дику енергію Я сподівався, твої також «Я синтетик», – кажу з гіркотою. «Мені ще поталанило, що вони, ці дикі, очасно впізнали твій барабан». «Це не мій барабан», – каже він недбало. «Ти синтетик. Як це сумно?» «Але чому?» Він скрушно хитає головою. «Не питай. Якщо ти синтетик, краще не мороч собі голови. Іди». Скоро енергетична година Я підводжуся з тамтама, на якому сиділа весь цей час І плинтаюся до виходу Не озираючись, не прощаючись Беруся за ручку дверей Завжди Слово звучить, як удар барабана Я озираюся Послухай, каже Римус А може... Це вони помилились? Вони, а не я? До них так довго не піднімалися нові дикі, що вони забули, як виглядають новачки. Одругий друге, я до них не піду». Римус потирає долоні. «Послухай, є лише один спосіб перевірити, дикати чи синтетик. І не треба до них йти, треба тільки...» У нього дивно блищать очі. «Він чекає від мене цього запитання. Ну що ж, я запитаюся. Який спосіб?» Він розповідає Ні, кажу швидко Я знаю, як від цього подихають Бачила На собі випробовувати не хочу Римус опускає плечі Тоді прощавай Каже Мляво На все краще До години залишається не так багато часу Мені б крокувати швидше Та вся праця і злигодні цього дня навалюється на плечі я ледве ногами пересуваю, так і запізнитися недовго. Я згадую Єву, як їй було зле бідуласі в кінці кожної доби напередодні енергогодини. Вона казала, я тобі заздрю. Чому заздрити? Ось плентаюся тепер, як вона. Стріпую головою, змушую себе відкинути дурні думки. «Все добре». Зараз прийду додому, підключуся і стане легше. Зовсім добре. Завтра піду на роботу, стану на платформу 1001 005 і старатимуся щосили, і мене переведуть на 1001 006 А там за півроку повернуся знову в центр екрана. Головне, забути все це, налазити до покинутих веж. Не думати про Єву, не Праворуч з підворіття на мене уважно дивляться Я рвучко повертаю голову Встигаю побачити спину Чоловік йде у темряву Заду на плащі у нього нашитий відбивач який знак, здається, коло Не вигаючись, кидаюся за ним у підворіття Звідки й сили взялися? Мені на думку не спадає, що там у темряві він легко може мене здолати. Але підгоріття порожнє. Незнайомець ніби крізь люк провалився. Повертаюся на вулицю. Людей дедалі менше. Усі поспішають по домівках, квапляться встигнути до початку енергетичної години. Я прискорюю ходу. Майже бігцем влітаю до себе в під'їзд, ногою відчиняю двері блока. Надягаю манжету... Тонкі голочки впинаються в тіло, з'єдную роз'єми. На міській вежі б'є годинник. Дванадцять разів. Замружую очі, відчуваю, як манжета стискає руку. Як по кожній голеці всередину мене лине тепло, спокій, радість. Повільно знімаю манжету. На руці над ліктем залишився червонуватий відбиток. Він зникне за кілька годин. Якщо напружитися, можна роздивитися у візерунку цяточок літери, а літери складаються у слово S-I-N-T, написано у мене на руці. Кілька днів я щосили намагаюся перетворитися на скромного зразкового синтетика. Я ходжу на роботу, відпочиваю, після енергогодини виходжу на вулицю, п'ю енергідрінк, і веселюся разом з усіма. За гарну роботу мене переміщують на платформу 1001-007 на два крихітні кроки ближче до центра екрана. А коли засинаю під ранок, сняться жахіття. Мене викидають зі 102-го поверху. Падаю, силкуюся злетіти, і ніяк не можу. Зустрічний потік повітря ламає руки, крила, я прокидаюся від болю, пальці зведено судомою. Довго лежу без сну, небо світлішає, згадую слова Римуса. Зовні – це просто нічний клуб, аби очі замилити. За законом, клуби відкрито з нуля годин, п'яти хвилин, та все найголовніше відбувається раніше. Вони не чекають на енергогодину, вони не підключаються до роз'ємів, вони добувають енергію самі. Це зветься диким ритуалом Якщо ти така ж, як вони Сила ритуалу дістанеться тобі також А якщо ні Чи хочу я бути такою, як укритий рубцями Алекс? Як його старший товариш То, що холоднокровно зволів мене вбити? Чи хочу я бути синтетиком? За вікном прокидається місто Цоке чоботами вранішній патруль Шерхотить мітла двірника, перепуть педалі. Припустімо, прийду я в цей клуб до півночі, побачу енергетичний ритуал. Припустімо, це гарно і стильно, але ні краплини мені не дістанеться, бо я синтетик і синтетиком помру. Дуже скоро помру, до речі. Пропущу підключення, не одержу свого пакета, до наступної енергогодини Можу і не дотягти За брак на сил Я валяюсь у ліжку До полудня Потім над силу встаю Над силу обідаю Змушую себе розім'ятися Ось і день проминув Час на роботу У натовпі перед прохідною Я зустрічаю білявого Миколу Він страшенно радіє Мало не кидається цілуватися Де ти пропадала? Я тебе шукаю, шукаю, всіх пікселів про тебе розпитую. Оштрафували мене. Та я знаю. Слухай, ходімо погуляємо сьогодні після роботи. Або краще, після енергогодини. Як ти на це? Він бере мене за руку, усміхається, дивиться в очі. Він закоханий і давно. З тієї першої миті, як я гаркнула на нього з платформи, заблукав. Миколо. Кажу я несподівано А що б ти заради мене зробив? Він губиться лише на секунду На руках можу пройти від прохідної дороги Ні, це не те Скажи, якби я попросила Ти віддав би мені свій енергопакет? Ефект дивовижний Йому ніби ляпаса дали. Він червоніє, потім блідне Випускає мою руку у мене немає запаски, каже дерев'яним голосом. А якби була, він робить крок назад, відводить очі. Якби не буває, запаска або є, або її нема, у мене нема. А мамі своїй ти віддав би пакет, хоча б пів пакета, хоча б двадцять енерго. У мене немає мами. Я у виховному будинку виріс. А другові? Не розумію про що ти. Бурмотить він. І замить пірнає в натовп, наче побачив знайомого. Я дивлюся йому слід. Після роботи наводжу лад у себе в кімнаті. Викидаю зі схованки дротинки і пластмаски від розібраних навушників. Відношу інструменти у комірчину, у спільну скриньку, мою підлогу. Прибираю на столі, ретельно застеляю ліжко. Всі ці дії допомагають зосередитися. Це буде сьогодні, скоріш за все, я вже не повернуся, виходжу з дому за півтори години до опівночі. Клуб, про який казав Римус, розташований там же, в дільниці хмарочосів, у зламаній вежі. Вона зруйнувалася, коли мені п'яти років не було. Та я все ж пам'ятаю, який тоді здійнявся. Рейвах. Там, де впала вежа, відтоді склади звалища. А де не де, завали бетону і скла, цегли і арматури. Все це так і не змогли розібрати. Рештки вежі стирчать, як гнилий зуб. Вона переламалася якраз на двадцятому поверсі. Кажуть, там був Вибух. У зламаній вежі живуть люди, погано живуть, води немає зовсім, вікна забито жерстю, вітряки не працюють, а на горі, на колишньому двадцятому поверсі, нічний клуб. Зветься, звичайно ж, зірваний дах. Знову здиратися сходами. Невисоко. Вище за двадцятий мені заборонили підніматися. Що ж, будемо вважати, що я послухалася поради. На сходах темно. Дістаю з кишені старенький динамоліхтарик, розкручую над головою. Лампочка тьмяно світиться. Я бачу сходинки, завалені битою цеглою. А В самому центрі акуратна стежка. Тут ходять і ходять часто. На одинадцятому поверсі мене обганяє гурт незнайомих хлопців і дівчат. Я притискаюся до стіни, щоб дати їм дорогу. Вони крадькома не розглядають, вигляд у них не войовничий. вони самі розгублені і трохи бояться, але хизуються одне перед одним. Їхні голоси і нервовий сміх віддаляються вгору по сходах. Я йду далі. За хвилину мене випереджає закохана парочка. Вони йдуть і сваряться на ходу. Дівчина пошепки кидає хлопцеві в обличчя. «Тобі що, жити на бридло?» Мене кілька хвилин, і я чую, як закохані йдуть назад. Пробігають повз мене, навіть не глянувши. Стукіт їхніх підошов стихає внизу. «Стій!» Із темряви назустріч виходить людина. Обличчя затулине чорним шаликом. Мені в очі б'є промін динаморіхтарика із тих, що працюють на еспандері. «Чого ти прийшла?» Я пригадую, що мені казав Римус. «За дикою енергією!» «Ти синтетик! Іди вниз!» Його рука ритмічно стискає кільце еспандера. Ліхтарик спалахує поштовхами отак такт удара мого серця. «Хто ти такий, щоб мене проганяти?» «Схаминися, дурепо! Отот -от енергогодина! Ти здохнеш без свого пакета!» Він повторює те ж саме, що п'ять хвилин тому, казала я сама У животі в мене холодної порожня Не здохну Він мовчить, потім відводить ліхтарик Що ж, дивися, сама схотіла І пропускає мене Я піднімаюся далі До енергогодини залишається хвилин двадцять, не більше при всьому бажанні мені вже не добігти назад, не підключитися вчасно. Вибір зроблено. Сходи закінчуються. Я відчуваю вітер. Озираюся. Темне місто лежить унизу, Ледь помітні обриси вулиць. Десь світяться динамоліхтарі, десь мерехтять від Біля підніжжя зламаної вежі цілковита темрява. Над головою Абсолютно чорне небо. Іззовні вежу оточує балкон. Навряд чи він був тут до вибуху. Скоріше за все його збудували вже згодом. Він ажурний, спаяний з арматурних прутів. Поруччя нема, але іншого шляху немає. Я ступаю на балкон і йду вздовж стіни. Праворуч – безодня, ліворуч – стіна. Через кожен метр на ній закріплено такі собі широкі барабани із заліза і скла. Вперше таке бачу. Вікна? Прикраси? Які потужні лінзи? Лише за кілька хвилин до мене доходить. Адже це також ліхтарі. Старовинні прожектори. Скільки ж це енергії потрібно, щоб примусити світитися таку блямбу? Хоча б одну. І скільки від неї має бути світла? Так, а власники клубу, чи хто там вони, полюбляють напустити туману. Де вони понабирали стільки викопного мотлоху? Без енергії прожектори мертві, б кістяк динозавра на дах притягли. Ці кляті прожектори дуже заважають іти. Кожен доводиться обходити обережно. Не хочеться спіткнутися на слизькій арматурі, адже поручнів немає. Я зітхаю з полегкістю, коли шлях уздовж стіни закінчується і нарешті входжу до клубу. Клуб «Зірваний дах» дуже відповідає своїй назві. Наче зламані зуби стирчать у стін, де не де на них прилаштовано ліхтарі. Немає рамки біля входу, немає навіть охоронця Заходь, хто хоче Вірніше, хто наважиться Я заходжу Та тут повно народу Підлога по краях бетонна В центрі дерев'яна Коло намальоване білою фарбою За ним залізна конструкція Наче клітка Щось дуже схоже я нещодавно бачила Та звичайно Така ж клітка з барабанами стоїть у крамниці Римуса. Барабани лежать колом, велетенські, мені до пояса і менші із залізними деками. Ніколи таких не бачила. На кожному барабані намальовано коло і ще якісь символи. Намагаюся згадати, що б це означало. Хтось мені розповідав, що коло означає сонце. Відступаю. Даю пройти новоприбулим. Народу все більше. Усі розмовляють притишеними голосами. Праворуч барна стійка. Хтось неголосно перемовляється, сміється. Подзенькою посудом. Потім у напівтемряві раптом стрибає блискавка. Справжня, колінчаста, синя. На мить освітлює пляшки на стійці, підвішені до гори дригом келихи. Похилені обличчя. Що тобі сьогодні змішати? неголосно запитав хтось. Циклон, відповідає хрипкий голос. На стійку виставляється пляшка. Рідина у ній світиться, поверхня вирує крихітними смерчами. Я витріщаю очі, роблю крок до стійки, в цей момент налітає вітер. За спиною грюкають по підлозі чиїсь важкі підошви. Я вже чула цей звук, обертаюся і встигаю побачити, як приземлюється другий. Я готова руку віддати на відсіч. Вони не пробиралися вздовж стіни по арматурному залізячу. Вони з'явилися просто з темного неба. Ті самі. У напівтемряві не можна роздивитися. Заплачимо у них чи то плащі, чи то крила». Масивні фігури щось роблять, схилившись на краю даху. Тихо дзвенить метал. Потім випростовуються. Що це все-таки у них за спиною? Забившись у темний куток, я дивлюсь, як вони по-хазяйськи входять до клубу. Бармени щось їм змішують. Дуже швидко, бо до півночі залишаються лічені хвилини. Потім вони обидва підстрибують, і зникають угорі Я готова повірити, що вони полетіли І лише за мить Примудряюся розглядіти другий ярус Над нашими головами Там розвішано крісла на ланцюгах Там з великим комфортом розташувалася публіка І летючі незнайомці в тому числі Вони сидять, кутаючись у плащі Чи все ж укрила? Я знов озираюся. Що вони тут роблять перед початком енергетичної години? Хтось боїться, я бачу, хтось азартно чекає опівночі, хтось без поспіху робить свою справу. Бар мене, наприклад, я знову бачу, як пролітає блискавка у напівтемряві. Унизу на міській вежі починає бити годинник. Бом. Від цього звуку в мене морозиде поза шкірою. За багато років я звикла слухати бій годинника перед роз'ємом з манжетою на руці. І раптом усвідомлюю, глибоко, болісно, яка я дурепа. Ідіотка, самогубця, навіщо? Бом, урочисто лункою лунку озивається барабан. Я озираюся. У центрі, у колі зібрався натовп. Не проштовхатися у клітці барабанщик. Барабан гуде, відповідаючи міському годиннику, ніби розмовляючи з ним, сперечаючись, і з кожним ударом зростає напруга, неголосно, жорстко, по висхідній вступають інші барабани кожен, хто зараз у клубі, хто чує цей опівнічний переклик, відбиває свої долі сильні й слабкі. Сотні ніг б'ють об підлогу, звук все наростає. І народжується ритм. Саме в ту мить, коли міський годинник б'є востаннє. Бом! Енергетична година. Все місто зараз зітхнуло з полегкістю, відчуваючи тепле поколювання манжети. Все місто, але не я. Я поки що тільки глядач. Я стою. Я слухаю, притискаючи до грудей свій барабан із зображенням вовка Волосся ворушиться від цього звуку, від цього ритму, від цього єднання Ми – енергія Здається, барабанщик не розтуляє губ, та я чую ці слова Ми – енергія Підлога гуде під ударами десятків ніг Руки в залізних рукавицях б'ють у сталеві деки барабанів Нагорі на другому ярусі завивають мегафони. У загальний гуркіт вливається звук сирени, але не такої, як у поліцейських. Від цього виття холоне в животі. «Іди зі мною!» Над барною стійкою злітає сніпискор. Я бачу бармена. У нього в руках спиці з металевими кульками на кінцях. Він грає на своєму склі. У пляшках стрибають, мов рибки сині блискавки. «Ми – енергія! Ми!» У моїй душі боротьба. Синтетик страшенно боїться смерті, б'ється в істериці. То де ваша енергія? Де? Це просто шуми гурки та не енергія. Пікселю мені дивується, незвичний ритм, безглуздий. За ним не стоять кольорові послідовності, а я слухаю і все намагаюся зрозуміти, вловити, адже щось в їхньому ритмі є, щось дуже справжнє, правильне і водночас. Ритм наростає, наростає, наростає, і в мене в голові ніби всі лампочки вмикаються. Я кладу руки на свій барабан, мене ніхто не чує в цьому гуркоті, але ж я себе чую». Відчуваю вібрацію деки із зображенням вовка Гуркотить підлога Розгодуються крісла над головою Публіка зверху свистить і щось вигукує в рупори Сама, не знаючи навіщо і чому Я проштовхуюсь уперед Застрибую на найбільший, найгучніший барабан І опиняюся в білому колі Обличчям до обличчя з барабанщиком у клітці Він дивиться мені в очі не розумію, що в цьому погляді Здивування моєю зухвалістю Схвалення, виклик Мені здається, що все затихло На секунду Що я зависла у повному безгомінні Мить, налітає вітер І налітає звук Ми, енергія, вибухають барбани Ми, енергія, підхоплює барбан під моїми ногами я танцюю, підошвами вибиваючи ритм, і водночас веду тему на маленькому барабані з вовком. Ритм, ледь сповільнившись, наростає знову, накочується хвилею, але тепер веду я. Я задаю темп ритм. Барабанщик на своїй установці повторює за мною. Дика енергія. Дика, дика, дика. Тепло розтікається по моєму тілу. Я сповнена ритму. Я відчуваю його кожним пальцем, грудьми, коліном. Я танцюю кожною клітинкою. Моє тіло вогонь. Кожен удар по барабану народжує спалах. Я танцюю. В очах барабанщика подив. Маячня це чи ні? Та мені здається, що із його барабанів один за одним вилітають гострі промені світла. Ритм знову накочується і... Я бачу місто з висоти пташиного польоту. Небо синє і в зеніті сонце. Я бачу зламану вежу. Я бачу себе на барабані. Але не вночі. Я серед ясного дня. Я бачу, як повзуть оплітаючи стіни виноградні лози. Високі гори. Темні провалля. На вершині, що найнедосяжніша, сонце заплуталося в гілках, горити не може піднятися. Треба йому допомогти, звільнити. Я тягнуся руками, сонце у мене в долонях, золота тарілка, сяючий диск. Я мружу засліплені очі. «Що це? Я впіймала сонце!» Навколо щось відбувається Ритм зник Верхній ярус розгойдується, загрожуючи обвалитися мені на голову Вигукує, кричить, гуркоче Я бачу кожну ланку на підвісних ланцюгах Кожну заклепку на одязі верхніх Їхні крила У них справді крила Навколо ясно Так не буває навіть у день що це? Мене хапають за руку. Від людини пахне шкірою, залізом і потом. Я отетеріло кліпа очима. От це барабанщик. Він вражений, ще дужче за мене. У нього неймовірно широкі зіниці. Він дихає, як загнаний, Показує щось жестами, тягне за собою, кличе. До мене доходить. Він глухонімий. Не часу дивуватися. Він тягне мене до краю майданчика, до урвища. Я бачу нарешті, що відбулося, і мені перехоплює подих. Прожектори. Вони горять усі, на повну силу. Яскравіше від сонця, коли ввечері на 20 хвилин заливає променями міський пагорб. Якби справжнє сонце повернулося за обрію, і звалилося б настійку перед Барменами зірваного даху Це б не справило такого враження На відвідувачів клубу Вони в екстазі Вони в шоці Хтось сміється Хтось мовчить І майже всі дивляться на мене Чому? Барабанщик хапається за залізну штуку схожу на величезне і ржаве велосипедне кермо Озирається на мене «Хочеш, щоб я зробила те ж саме?» Цих штук багато. Вони кріпляться на уламках стін і, здається, в якийсь спосіб з'єднані з прожекторами. Він рухає кермом. Чотири прожектори на одному кріпленні повертаються то праворуч, то ліворуч. Ставши навколішки, заглядаючи вниз, я бачу, як стрибають у темряві промені. Як метушаться захоплені з динацька людські фігурки. Так, уявляю собі, що тепер там коїться? Ми разом керуємо прожекторами. Люди з майданчика приходять нам на допомогу. На барабанах знову хтось грає, ритм наростає. Очі сльозяться від світла і від вітру, і ніхто не може дорікнути мені, що я плачу від щастя. Промені прожекторів підвладні ритмові, вони перехрещуються, збираються в коло, розбігаються по вулицях, дивляться в чужі вікна, комусь світять, когось засліплюють. Стійте, де стоїте, енергетичний контроль. Дочекалися. Чорні фігури повзуть по балкону з арматури, затуляючи прожектори своїми тілами. Від їхніх бронежилетів і дим. Прожектори нагрілися. Та контролером начхати. З такою бронею можна спати у вогнищі. Їх багато, дуже багато. Барабанщик намагається засліпити їх прожектором, але на поліцейських поляризуючі окуляри. Вони бачать у темряві, бачать і на яскравому світлі. «Мені не страшно, мені весело. Чудова вийшла вечірка». «Живцем я, зрозуміло, не дамся. Получу вниз у вільному польоті, але й із собою прихоплю, скільки зможу. Нехай спробують мене взяти». Біля входу до клубу – бійка. Пішли в діло пляшки, ланцюги, арматурні прути. У відповідь тріщать сині, паралізуючі розряди. Росте гора нерухомих тіл. Прожектори все ще горять, але їхнє світло тьмяніє з кожною секундою. Пахне паленою ізоляцією. Хтось зривається з краю і летить униз. Не розібрати поліцейський це чи хтось із наших. Помри змагаючись. Я озираюся в пошуках якоїсь зброї. І тут мене хапають іззаду. Затискають рот рукою в рукавиці. Я навіть вдихнути не встигаю. Мене тягнуть до краю, отже, не штраф і не в'язниця. Гади, ось так зі мною вирішили поквитатися. Я відбиваюся, як можу. Марна справа. Той, що захопив мене, на мить зупиняється на краю стіни, на самому краю. Я не витримую заплющу очі. Час, здавлений хрипкий голос. Раз, два, пішов. Він стрибає донизу, не випускаючи мене з рук. Сам стрибає. Мій рот вільний. Я можу дихати і горлати. Ні, не можу. Вітер забиває подих. А потім небачена сила вириває мене з рук незнайомця. Майже вириває, бо він чіпляється за мене, як матір за немовля. Ми вже не падаємо. Нас плавно тягне в бік і вгору. Ми летимо? Я розплющую очі, нічого не бачу. Очі так звикли до світла, що у темряві сліпі. Але ми точно піднімаємося вгору. Я чую над головою лопотіння тканини. Чи це лопотіння крил? Що зі мною сталося? Хто мене тримає? Куди несе? Обережно, чую за спиною. Я складаюся. Клац! Лопотіння крил уривається. Політ знову переходить у падіння. Я кричу, викидаючи вперед руки. І не даремно, бо піді мною раптом виявляється тверда підлога, а викрадач усією масою ввалиться на мене зверху. Я бачу їхнє обличчя тільки, коли небо нарешті світліше є. Двох я знаю, «Це жилавий Алекс та його старший товариш, якого звуть Маврикій Стах. Можеш називати мене просто Мавром», – каже він приязно. Третього я бачив вперше. Його звуть Ліфтером. Як мені сміючись пояснюють, він головний в оверграунді. Коли розвиднюється, вони піднімають мене в гніздо. Це на двохсотому поверсі, проте сходами здиратись не доводиться». Алекс застібає на мені збрую, складне переплетіння рамінців на поясі, на стегнах, на плечах. Не тисне? Трохи тисне. Звикнеш. Вони примушують мене стати на край підвіконня. Вікно вибите, звичайно, внизу навіть міста не видно, хмари. До спеціального карабіна прикріплюю трос. Другий кінець цього троса, пропущеного крізь систему блоків, Виявляється, прикріплюють до противаги в ліфтовій шахті. Ти тільки не бійся, гаразд? А чого мені боятися? Я не знаю, як з ними поводитися. Вони мене мало не вбили, вони мене вихопили з-під носа в енергетичної поліції і, нічого не пояснюючи, знову притягли до себе у вежу. До речі, як? Невже на крилах? І вдають. Ніби нічогісінько не сталося Ногами перебирай Відштовхуйся від стіни Гляди, що вітром не занесло Вітер у цьому ділі – головна небезпека То як? Готова? Ліфтере? На рахунок три відпускай Раз, два, три Ривок Трос тягне мене вгору так швидко Що ми готять поверхи перед очима Перебирай ногами. Нічого собі порада. Я ледве встигаю відштовхнутися від стіни, коли вона намагається наблизитися впритул. Вітром зносить ліворуч, перед обличчям раз у раз опиняється вікно замість стіни. Ось зачеплюся за віконниці. Трос смикне вгору, голова відірветься. Мій рух сповільнюється. Я зависаю на тросі, як павук на павутинці. Перед шиїмось балконними дверима. Балкона нема. Двері виходять у порожнечу. На дверях табличка. Гніздо перепілки. І ще одна. Ласкаво просимо. Витирайте ноги. І молоточок на ланцюжку. Нічого собі. Я не дотягаюся до молоточка. Стукаю, як доведеться. Каблуком. Це невічливо. Та що пробиш? Двері відчиняються На порозі, що веде в нікуди, жінка років тридцяти Звичайна жінка «Привіт!» – каже, ніби нічого не сталося «Ти дика?» – і простягає руку Її звуть Перепілка Вона дружина Маврики Астаха, тобто Мавра Всього у гнізді живе чи то п'ятнадцять людей, чи вісімнадцять Полічити складно, бо ці троє вічно десь у шастають Перепілка ніколи не спускається на землю Так і живе в гнізді Готує їжу, лагодить, ремінну збрую Карбує прикраси з мідного дроту І ще у неї діти Справжні діти Хлопчик і дівчинка Десять років і сім Коли Перепілка бачить, як я гублюся І трошки лякаюся Дивлячись на дітей Вона регоче на весь голос Але очі невеселі У нас внизу дуже мало дітей Кажу, виправдовуючись Розумію Вона зітхає Своїх батьків пам'ятаєш? Невразно Ось так і всі Нікому не потрібні батьки Нікому не потрібні діти Хто буде замість нас за 20 років? А за 100 років? Хлопчик і дівчинка граються на продавленій канапі З ниток сітка, із давніх жовтих пігулок, блоки На іграшкових тросах погодуються фігурки дротяних ляльок А що з ними буде, коли вони виростуть? Вихоплюються в мене Перепілка дивиться суворо Залежить від нас Я допомагаю їй приготувати обід вона у величезному залізному баці. Як їм пощастило підняти на таку висоту стільки води? Це все ліфтер, його система. В інших гніздах живуть скромніше. А є інші гнізда. Те що, з люка випала? Звичайно, є. З деякими ми дружимо, з іншими не спілкуємося. Треті ми по Якщо поткнуться. Крокодилом, наприклад. Крокодилом? Гніздо крокодила. Так вони себе називають. А що таке крокодил? Точно не знаю, але кажуть, давній хижий птах. У мене язик свербить розпитувати. А Ліфтер, що у нього за система? Ой, він дуже розумний. Ліфтові шахти в цьому будинку широкі, ліфтів було багато, троси сталеві ще й досі не поіржавіли. Він систему противаг прилаштував, гальмівні колодки, блоки, а головне – налагодив підключення до того великого вітряка, що на сороковому поверсі. Так що у нас і світло вночі, і ліфт їздить. Щоправда, він і ззовні їздить, це не дуже зручно, але ми звикли. Закінчуємо накривати на стіл, коли в гнізді з'являються Мавр, Алекс, Ліфтер і, це викликає у мене захват, глухоніми барабанщики з клубу Зірваний дах. Його звуть Лесь. Верхня частина вежі майже повністю зруйнована. Осіли перетинки між поверхами. Розвалилися внутрішні стіни, крім несучих конструкцій. У багатьох місцях не пройдеш без троса, страхувального ременя і карабіна. Мешканці гнізда давно до цього призвичайлися. Вони ходять по повітрю, серед натягнених тросів, так само легко і бездумно, як я по сходах. Зате тут тихо і безпечно. Випадкова людина ні за що не підніметься так високо, без ліфта. А для поліцейських існує ціла система пасток. Контролери ломилися вже двічі і відступали. Втрати надто великі. Списали на нещасні випадки. Щоправда, надокучають самогубці. Чомусь багато хто з синтетиків, вирішивши скоротити собі віку, здирається на вежу. І лізуть якомога вище, ніби відтягаючи момент розлуки з життям. Самогубців і Мавр, і Алекс зневажають усією силою презирства. Слимаки У нас система оповіщення Ми завжди знаємо, що хтось заліз вище 80-го Спустишся, візьмеш його, почнеш розпитувати, чого не живеться Очиці бігають, сил нема Набридло все, нудно, страшно Цілковитий інфантилізм і стероїди ювенільні. Але пощо прийшов, те і отримуй, а наше гніздо не займай. Чого до нас лізти? Перепілка вкладає дітей спати. У гнізді незвична тиша, а вдень тут гамірно, особливо відтоді, як хлопчик змайстрував собі за моїм прикладом барабан. Ми сидимо за столом з Алексом і Лесем. Лесь читає розповідь Алекса по губах Киває, згоджуючись Його пальці у безперервному русі Нечутно вистукують щось на краю стола Клуб треба відновлювати, каже Алекс А то в мене депресія намічається Жилавий, вкритий рубцями Алекс Обожнює читати книжки з психіатрії У нього під дахом вежі ціла бібліотека у поліцейських енергогодина об 11:30. тридцять. О 12:00 вони вже на посту. Мавр хижо усміхається. Нічого. Вони у нас пострибають. Так. Він дивиться на мене. Його очі зазвичай жорсткі, теплішають. Мені не солодко було в перші дні після тієї пам'ятної вечірки. Не було сил. Здавалося все. Помираю без енергії. І Мавр, і Алекс, і Ліхтер, і Перепілка, і Лесь сиділи зі мною цілими днями, ні на секунду не залишали саму. «Ти синтетик!» – кричав Алекс, витріщивши на литі очі. «Поглянь, що ти не робила!» «Адже це твоя робота, твоє світло. Ти нас усіх запалила, розумієш? У тобі більше енергії, ніж в усіх нас разом узятих. Тільки повір у себе!» Та найдужче в ті дні мені допоміг глухоні мий лесь. Він сідав навпроти, і ми розмовляли, передаючи одне одному барабан. Виявляється, ритмом можна сказати те, чого словами не передаси. Від нього я дізналася, що ніколи раніше прожектори на зламаній вежі не світили так яскраво. Вони траплялися, ледь-ледь засвідчувалися, коли енергетичний ритуал проходив особливо успішно. Ніхто не знав і не міг передбачити, що ці старі напівживі прожектори здатні світити з такою силою. Він, Лесь, одразу зрозумів, що я можу. Щойно я застрибнула на барабан, і ми зустрілися очима. І почалася наша розмова. Ось як зараз. Лесь не чує нічого, але він дуже добре відчуває вібрацію всім тілом. Усією шкірою відчуває ритм, тому став барабанщиком. Я проводжу з Лесем багато годин. З ним легко. Він розуміє і підхоплює ритм. Він дивовижний співрозмовник. Складніше з Маврикієм Стахом. Він узагалі складна людина. По-моєму, надто жорстока. Але до мене у нього особливе ставлення. «Мавре?» – запитую якось. Якщо людина вирішила відмовитися від енергогодини? Синтетик. Добре. Якщо синтетик наважився відмовитись від енергогодини і прийшов у клуб на двадцяту? Це означає, що ця людина більше не синтетик? Два варіанти. Або вона дика, або труп. Отже, не всі здатні підзарядитися від ритуалу. Він зітхає. Не все так просто, дівчинко. Ритуал сам по собі нікому не дає енергії. Ритуал показує, можеш ти себе сам забезпечити паливом чи ні. Можеш, стаєш диким. Не можеш? Тоді як пощастить. Деякі встигають змотатись до дилера, деякі ні. Але прожектори? Так. Того разу енергія вихлюпнулася через край завдяки тобі. Справжня енергія. І Мавр розповідає мені про енергетичний ритуал. Виявляється, його недарма проводять рівно опівночі. У, у цей час сонце в надирі. Де? В надирі? Це точка протилежна Зеніту. Ти колись бачила сонце в зеніті? у найвищій тоці неба. Ні, він зітхає, і я не бачу, та однаково воно там за хмарами піднімається у зеніт, а вночі опускається в надир до нас під ноги і знову починає рух нам назустріч. Мені здається, що він марить, та я все одно уважно слухаю. І в цей момент усе можливо, все Іноді здіймається сильний вітер, такий знаєш, що можна налітатись на весь день наперед. Там, у клубі, хіба не здавалось, що ти купаєшся в сонці, у сонячному світлі?